مسلسل دا دول سورتون جی <تصفح> و دیکی احوال دا قیامت بیان او اور سرا مسلسل دا توحید و پاہر دویم سورت کے پیش گئی احوال د قیامت سرا مسلسل دا توحید <تصفح> سورت قیامت کی دعوی اس بات قیامت قیامت ثابت ای خو په شواهد سره قیامت برازی خو په شواهد وی پېښ کیه او ثابت ای لا اقسم یومل قیامت गवाکم اگر ورځه قیامت لا اقسم गवाکم بس او کلب زی معنی کې دا څه دی الله دا سينه دا څنګه چې د خلقو خیال لې چې قیامت باندې رازي ولینا اقسم اسم کوم به عمل قیامت پر ز قیامت چرایم کوم گه حاصل وی ال او قسم به عمل قیامت گواکم روز قیامت ول اقسم او گواکم بنفس اللوامه اغه نفس اللوامه چې ځان ملامت غون کړي نفس درې کیسمو یو نفس اماره بالسوء چې دیار لسما زیبارګی دیر شو یوسف کې اغه نفس چې اغه سره ګنا ته زلیخی و زمان نفس ده غده گنابانه ما دکلم بل نفس لو آمده دام مسلمانان و مومنان چه آقا گناو کی خبیاروس سرده ملامته کی دام خده آدرم نفس مطمئنن بیو دا بیو داو لیاو ابروس تورایش دیر شمک نولاوخ سمو به نفس لو آمده گواکو مغا نفس چه زان ملامته کی آیخ سب الانسان آیا گمان که انسان اللن نجم آیزاما چرا جمع بنو کمونده دا داردو کی کامت که ولی نا بلا قادرین بلکہ من قادر و اعلی فدی ان سویا بنانہ چې برابر کود د بندونه علاوه د بان بان به برابر کم الله تاسو ګرانه نه بل یری د بلګې اراده لري انسان لاف جرا اماما چې ان کارو کی دروغ اماما امامہ او مخ قراتن کی او رضبان دی یعنی قیامت نه ان کارو کی یا سلو ابو سنکای ایانه یوم القیامه کله وای روزه قیامت, قیامت قیامت با نوز د قیامت حالات بیانای ویدہ بالی فایزا برقال بصَر کلچی کړي بیریش سسترګي سما د هيبت او تکلیف دوجې نسترګي دا کګی را کګی شو نظر کری فایزا برقال بصَر کلچی برګیشي سسترګي وخسف القمر او بینورشی تورشی تورشی سپومه رانه ختمه شي قیامت و جمعه او راغون گڑیش نور والقمر او سپومه نور سپومه و راجم گڑیش حدیث کی راځي جهنم ته و غردولیش یا قول الانسان و انسان بوئی و میزن بدغور از این المفر چر تا دیزه دا تیخت دا تیخت زیبینی گیر وئی چر تا پناوالو کلا هرگی لا وزارا لاوازار نيشترے زيا د پانا د بچ کي دو پانا د زينيشت الى ربك ستار رب تا يوم ازن بدو رزوان المستقر المستقر ورتل لي یونه باور انسانو خبر بشي انسان ازن بدو رز بے ما پا سقدما چوڑوان دي لي گلي وا خروشات پرخي بلیل انسان بلڪي انسان بار انفسي پخپل زان واني بصيرا لي دن کي پخپل حقيقات او خپل اعمال نو خبر شي وَلَوْ أَلْقَ مَعَذِيرًا اگر کده پیشکئی بہانی وزرون بانی بے نبکاری لَا تُحَرْ رِكْ بِهِ لِسَانَ قَلِتَا جَلَبِهِ اِنَّا عَلَيْنَا جَمُوَ قُرْآنَ دلتوز یو مثال پیشکئی پا دعوة بانده دعوة صدا ہم. صدا ودا ہم. اس بات قیامت کانا نو پای بات د قیاممت بانندې یو تمسییل پیش کوي مثال خدا مثالله سجیبه دی مثال و وله وی توهرک به لسانهکه نوبی ل اسلام ته وويته مخخواځوه په دقرران بانې د خپله جبه ل تاجه ب چې ت تلوار کې د دی پهلوستلو داسې وه چې حیث کې را ځي بخاری کې دې د تفسیر کې کتابو <تصفيق> تفسییر کې نه قل کړي نوبی ل اسلام له چې بال لو جبريل یامین با وین او ته به مر سراور سراوی ته دې یاري نه سينارانه ایب نی شو رانه پاتینیش نه الله او ته دا د بخیو نه آئنده کدا سیمه کا بس شي کلا جبريل یامین قران وای ته تو او توکیله ا چه ختم کی نزاغینه باد بیا ساو ته وای او خدای یری چی رانه و پاتیشی لی بهشي بونبانې جمعوه جمکول لستا پهسی نه کې وقرآ او بیا ل لستا د ج نه نفاضا قرنا هو کله چې مونږقرآ للو ینی جیبرې سره نفتته بیاقرورآانه نووران ش د لست پهې په د نه انلینا بیا په اونبانې باه باید وظحتتم دی د تشریم زمونون په ځې مع نه خبره خدا ده خې د قیاممت د او د مخکې سره به تو مناسبت سره خبره شروع د قیامت او پکې را لوي قران باندې چې به مخ او د جبريل لستو تو وږي دا مونږ به سینه کې جمع کوو ستا په جبهه بیانو دې سم اتل د دې رب مناسبت ظاهر کې نخ کوي زموږ زرات سره مولانا حسین رحم الله عليه حیران شي چې دې مناسبت رابت سره خبره سو ستا چرته لا اصل کې رابت مناسبت اشتا لکه پیغمبر سره چې د یو اومي پیغمبر په دې ځړ کې را جمع کولې شم اومي پیغمبر په ځړ کې را جمع کولې شم او را جمع مې کړ او ځړ کې نو د غران قیامت کې دا خوار واره اډوکی او ذرراته عمره جمع کولې شم او حيات پکې پیدا کولې شم بسغه میساج کلا یقینی خبره ده بل ته بل تحبون زجر ورکه تاسو محبت کوئ د دنیا ثروت زرون الاخره ایر کډم د اخرت وجوهن دلمخونه به یوم ازن بدغورز ناظره تازوی اله رب یقبل رب تبا ناظره کتون کی بی. ووجووندل مخونه وای امیزن په داغو رز باندې باسرا باسرا خړی خړ خڑ دا تا تکلیف وغیره دا وایي مخبه تور او خړی بدرنګ وایي او خیال وایي او خیال وکي هاي وفر بها فاقره چوبه شيده سره دا سختي والا مامله سختي مامله به سر کی کلا کل ایزاب لغت التراقيا کلا خبردار حالت د بیانی حضاب رغتی تراقی کلچ کله رسیگی سا ات تراقی چنگڑق تا, تا سو رجی دمرگ وقت کی زن کدن وقت وقیلا او بویلی شی مر راق سوشت ده دمچه اونکه لگه کلچی ویده سڑین ساخی جی پا نو ده چه غوی سوگ دمگڑی را والی داکٹر را کیم را او یقین وې وشي چې ان ول فراق دا وخت د جدای له د مار والتفت ساق و بساق اوراته بش پنده د پنده نه د خپل اخبي باندې چول اوراتهول د دې تکلیف وخت سړی کی الی ربک سارب ت یوم زین الماساق پدغه ورځ ورتل لنو فلا صدقه زجر فلا صدقه نه تصديق د پیغمبرو کو علی صلی الله علیه و سلم تابیداری وګړه صلات دلته په لغوی مان تابیداری ولیکن ک لیکن در اغجنه که پیغمبر و توله و اوڑه ده پیغمبر و قرآن نا سمزه هوا بیالاڑه لالی اخبر کورتا یا تمتا لوی کونکه و فخر کونکه اولا لکا فاولا فا حلاکت دیتالر حلاکت سمزه اولا لکا فاولا فا بیادی حلاکت دیتالر حلاکت آیا سب الانسان یا گمان که انسانه یترکا صدا چه پریب خودسیشی دی بیکارا سمطلب الله د انسان میں پیدا کړړی نو دی بس بیکار ده دی د بس عمر نهنی دا سنیشي کې د له پې غمبر را ځ کتاب به رای د الله واامیر نووای بئ علم یوخوایا دینو نوطدن یو ساز کې ممنین د من یومنا چ غورزول شو اوپه کې س مکان عاقتن بیا ش یو ټوټوينا جمع شوي په نو الله پیدا کف زه برابر کو نو فجره منو ز نوې ګرځاو د دې انساننا از زوجین جوړه از ذکر نارینه ولونسو زنانو نو الیسا ذالیکا ایا نه د ذات به قادرن قادر علی یحی الموتہ پدې چی جمدی کی مړی چی څنګه اول پیدا کړی دواره دیم پیدا کولی شي بسم الله الرحمن الرحیم سوره دحر